Marin Sorescu în Copou, Parcul Poeziei, recită Liliana Vârlan Am zărit lumina Am zărit lumina pe pământ și m-am născut și eu Să văd ce mai faceți. Sănătoși? Voinici? Cum o mai duceți cu fericirea. Mulțumesc! Nu-mi răspundeți. Nu am timp de răspunsuri. Abia am timp să pun întrebări. Dar îmi place aici. E cald, e frumos și atâta lumină încât crește iarba. Iar fata aceea, iată, se uită la mine cu sufletul. Nu, dragă, nu te deranja să mă iubești. O cafea neagră voi sorbi, totuși, din mâna ta. Îmi place că tu știi să o faci amară. La dumneata. Chipul meu îmi pare cunoscut. Dar nu-mi amintesc de unde. Nu cumva ești tu, cel cu care am râs într-o viață, Lipindu-ne nasul de sufletul lumii ca de o vitrină? Ai un rid pe frunte care-mi amintește de o istorie modernă și contemporană. Ochii aceștia i-am văzut, dacă nu mă înșel, mirându-se pe niște lucruri obișnuite, pe tristețe, pe noapte, pe spaimă. Ai vreo rudă, o mână, un gând, vreo sprânceană sau așa ceva în soare și în celelalte stele căzătoare? Pot jura că ești cel care s-a îndrăgostit pentru vecie de fata aceea, al cărui nume îți scapă mereu. Oh, totul îmi pare foarte cunoscut la dumneata, chiar și zilele care nu ți s-au întâmplat și se vor întâmpla. Pricina Mie mi s-a omorât timpul, onorată instanță. Când mă întorceam eu voluntar din război, am băgat de seamă că timpul meu îi fuseseră amputate inima, gura și fruntea. Dar nici așa nu mi l-au lăsat în pace. L-au făcut să facă zile chin, zile lacrimi, zile mașină, zile bou, o mulțime de lucruri care nu-l interesau. Apoi au făcut să experimenteze pe el fel de fel de otrăvuri. Tristețe, necazuri, parcă așa le zicea. Lovitura de grație i-a fost dată în cap cu o bucată de destin de esență tare. Iertați-mi expresia, dar asta n-a fost viață. De atunci, iată. Am pierdut și jumătate din moarte, așteptându-mi rândul la coadă, ca să vă aduc la cunoștință pricina mea. Aici, la judecata de apoi. Oprește! A răcnit sufletul meu. Oprește să mă dau jos! Sunt sătul de atâtea corvezi, de atâtea determinări, obligații și legi! Eu am fost făcut să fiu liber! Nu pot să mă opresc, i-am spus pământului, pământul din mine. Dă-te jos din mers dacă-ți dă mâna și fă-o chiar acum! Când eu o să virez spre scârbă și tina. Dă-te jos, îți cer prietene de o viață. Te iau când revin. Shakespeare Shakespeare a creat lumea în șapte zile. În prima zi a făcut cerul, munții și răpăstile sufletești. În ziua a doua a făcut râurile, mările, oceanele și celelalte sentimente și le-a dat lui Hamlet, lui Iulius Cezar, lui Antoniu, Cleopatrei și Ofeliei, lui Otelo și altora să le stăpânească ei și urmașii lor în vecii vecilor. În ziua a treia a strâns toți oamenii și a învățat gusturile. Gustul fericirii, al iubirii, al deznădejdei, gustul geloziei, al gloriei și așa mai departe până s-au terminat toate gusturile. Atunci au sosit și niște indivizi care întârziaseră. Creatorul i-a mângâiat pe cap cu compătimire și le-a spus că nu trebuie decât să se facă critici literari și să-i conteste opera. Ziua a patra și a cincea le-a rezervat râsului, a dat drumul clovnilor să facă tumbe și a lăsat pe regi, pe împărați și pe alți nefericiți.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 Tușiți La cele mai bune replici ale mele ai tușit Scorpie bătrână Ele erau cheia întregului spectacol Le pregăteam în febră ani în șir. Oamenii mă așteptau cu respirația tăiată Efectul trebuia să fie formidabil Dar pe tine tocmai atunci te necat tusea Scorpie bătrână dacă se întâmpla să lipsești odată, începea să tușească scaunul pe care stătusești. Acum ai m-o lipsit toată sala. Piesa se petrece de la un capăt la altul, într-o tuse măgărească. Tușiți! Răgușit, pițigăiat, dogit, cu pauze, în accese, uscat, pistruiat, ca la vocalize, ca la doctor, tușiți! Credeți că eu spun rolul pentru voi? Ochii mei par că se uită la voi. Când de fapt eu privesc peste capetele voastre, becul roșu din fundul sălii, pentru el vorbesc. Lui îi spun sufletul meu învățat în nopți de insomnie, becului roșul care arată locul pe unde la sfârșit, voi trebuie să evacuați sala, scorpii bătrâne!